22 липня 2021 року Перше. З появою у ковіду-19 зум став складнішим. Коли Голлі у лютому 2020 року почали їм користуватися, що, здається, було набагато раніше, ніж 17 місяців тому, він був схильний обривати з'єднання, навіть якщо скоса на нього подивитися. Іноді ви могли бачити співбесідника, іноді ні, а іноді зображення шалено мерехтіло і металося, і від цього боліла голова. Голі Гібні – неабияка прихильниця кіно, хоча й не ходила в кіно з минулої весни, і вона так само захоплюється голівудськими стрічками, як і авторськими. Один з її фаворитів періоду 80-х – Конан Варвар, і в ньому її улюблену фразу вимовляє другорядний персонаж. Два-чотири роки тому, каже торговець про Сета та його послідовників, вони були лише дрібним зміїним культом. Тепер вони скрізь. Zoom – щось на зразок того зміїного культу. У 2019-му це був просто ще один додаток, який боровся за п'єдестал з такими монстрами, як FaceTime і GoToMeeting. Сьогодні, завдяки пандемії, Zoom так само поширений, як зміїний культ Сета. Удосконалилася не лише технологія, але й промислові стандарти. Похорон, на якому зараз присутня Голлі, майже сцена з телевізійної драми. Звісно, кожен промовець прославляє дорогу покійну, і час від часу на моніторі з'являються скорботні родичі. Кожний у своїй домівці. Голлі заблокувала камеру. Сьогодні вона краща і сильніша, ніж колись, але залишається глибоко інтровертною особистістю. Люди на похоронах сумують, плачуть, ридають, і це нормально. Але вона не хоче, щоб хтось бачив її такою. Особливо ділові партнери чи друзі. Вона не хоче, щоб вони бачили її червоні очі, сплутане волосся, або як вона стискає пальці, коли читає власний, короткий і чесний панегірик. Настільки чесний, наскільки можна собі дозволити. Але найбільше вона не хоче, щоб всі бачили, як вона курить. Через 17 місяців після початку епідемії ковіду вона таки зірвалася. Служба закінчується, і на моніторі змінюються слайди, на яких торога покійна зображена у різних позах та в різних місцях, а Френк Сінатра співає «Thanks for the memory». Голі не витримує і клацає вийти. Вона ще раз затягується сигаретою, і поки гасить її, дзвонить телефон. Вона не хоче ні з ким розмовляти, але це Барбара Робінсон, і їй потрібно відповісти. «Ти пішла, – каже Барбара, – навіть чорного квадрата з твоїм іменем немає. Я не люблю цієї пісні, і все одно вже кінець. Але ти в порядку, так?» «Так, не зовсім так. Голі не розуміє, чи вона в порядку. Але просто зараз мені потрібно...» «Яке слово не образить Барбару». Це б дало голі змогу завершити дзвінок до того, як вона зірветься. Мені потрібно все перетралити. Ясно, каже Барбара. Якщо хочеш, я буду миттю. Локдаун там чи шмокдаун? Це не справжній локдаун, а локдаун де-факто. І вони обидві це усвідомлюють. Їхній губернатор сповнений рішучості захищати індивідуальні свободи, незалежно від того, скільки тисяч людей можуть в результаті захворіти або померти. Слава Богу, більшість все одно вживає запобіжних заходів. У цьому немає потреби. Гаразд, я знаю, що тобі зараз погано, Холс, Погані часи, але тримайся. Ми проходили і через гірше. Можливо, майже напевно і проходили, якщо згадати Чета Ондовський, котрий наприкінці минулого року здійснив коротку і смертельну подорож ліфтовою шахтою. І бустерні вакцини вже надходять? Спочатку для тих, у кого погана імунна система, та старших за 65, але у школі говорили, що до осені всім підвезуть. Мабуть, це правильно, відказує Голлі. І бонус? Трамп пішов. І залишив країну воювати саму із собою, думає Голлі. І хто гарантує, що він не з'явиться знову у 2024-му? Вона згадує обіцянку Арні з Термінатора. I'll be back. «Холс, ти іще тут?» «А так, просто задумалася». «Думки про нову сигарету, звичайне діло. Тепер, коли вона знову почала, ніяк не може вгамуватися». «Добре, я люблю тебе і розумію, що тобі потрібен вільний простір, але якщо не передзвониш сьогодні ввечері або завтра, я не беру тебе знову, чесно попереджую». «Зрозуміло», – каже і кладе слухавку. «Вона тягнеться до сигарет» потім відштовхує пачку, опускає голову на схрещені руки і починає плакати. Останнім часом вона дуже багато плаче. Сльози полегшення після перемоги Байдена на виборах, сльози жаху і запізніла реакція після того, як Четондовський, монстра, монстр, який прикидався людиною, вступив до ліфтової шахти. Вона плакала під час і після бунту в Капітолії. То були сльози гніву. А ось сьогодні сльози горя від втрати. Крім того, це також сльози полегшення. Жахливо, звісно, але людям це властиво. У березні 2020 року коронавірус просочився чи не до кожного будинку для літніх людей у Штаті, в якому Голлі виросла, і, здається, ніколи вже не полишить. Для дядька Генрі це не стало проблемою, тому що на той час він усе ще жив із матір'ю Голлі в Медовбрук-Естейтс. Вже тоді дядько Генрі почав потроху втрачати кульки, чого Голі, на щастя, не усвідомлювала. Під час її нерегулярних візитів він виглядав цілком нормальним, і Шарлотта Гібні суворо тримала власні побоювання за брата при собі, дотримуючись одного з головних неоголошених правил свого життя. Якщо ти про щось мовчиш, то його і не існує. Голлі припускає, що саме з цієї причини, коли їй виповнилося 13 і почали збільшуватися груди, мати з нею не поговорила. У грудні минулого року настав день, коли ігнорувати слона в кімнаті стало неможливо. Тим більше, що слон був старшим братом Шарлоти. Це сталося приблизно в той самий час, коли Голлі почала підозрювати, що Четондовський насправді може бути не лише місцевим телерепортером. Шарлотта залучила свою доньку та її друга Джерома, щоб вони допомогли їй перевести дядька Генрі до закладу догляду за людьми похилого віку в Ролінг-Гіллс. Приблизно тоді ж у Сполучених Штатах з'явилися перші хворі на так званий штам Дельта. На цю нову та більш заразну версію ковіду захворів санітар Ролінг-Гіллс. Він відмовлявся від щеплень, стверджуючи, що вакцина містить фрагменти тканин абортованих дітей – прочитав в інтернеті. Його відіслали додому, але шкоди вже було завдано. Дельта розповсюдилася по Ролінг-Гілз, і невдовзі понад 40 людей похилого віку вже страждали від хвороби різних ступенів тяжкості. З десяток померло. Генрі, дядько Голлі, не захворів. Його вакцинували двічі. Шарлотта протестувала, але Голлі наполягла. І хоча тест дав позитивний результат, дядько відбувся тимчасовою втратою нюху. А Шарлотта померла. Завзята прихильниця Трампа вона наголошувала за кожної зручної нагоди. Вона відмовлялася робити щеплення або навіть носити маску, за винятком випадків, коли потрібно було з'являтися у місцевому банківському відділенні, куди без масок не пускали. На такі випадки Шарлотта мала яскраво-червону із написом «Мага». 4 липня Шарлотта взяла участь у мітингу проти масок у столиці штату, де розмахувала табличкою з написом «Моє тіло – моє діло», переконання, яке не завадило їй категорично виступити проти абортів. 7 липня вона втратила нюх і почала кашляти. 10-го її госпіталізували до лікарні, розташованої за 9 кварталів від Центру догляду за людьми похилого віку, де знаходився її брат, котрий почувався ні в року, принаймні фізично. 15-го її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Протягом останньої в житті короткої жорстокої хвороби Шарлота спілкувалася з Голлі по зуму. До самого кінця мати переконувала дочку, що коронавірус – вигадка, і насправді це лише грип. Вона померла 20-го числа, і лише нитки, за які потягнув партнер Голлі Піт Гантлі, не дозволили завантажити тіло у один з рефрижераторів, котрі на той час часто слугували філіалами моргів. Натомість її відвезли до похоронного бюро Кросмана, де директор швиденько організував похорон по тому ж Зуму. За півтора роки пандемії він надбав великий досвід проведення дистанційних обрядів. І ось Голі сидить і плаче. Вона думає, чи не переглянути якесь кіно? Але ідея не приваблює, що буває вкрай рідко. Вона думає, чи не прилягти, але розуміє, що після смерті Шарлотти і так забагато спала. Вона припускає, що саме так її мозок протистоїть горю. Вона не хоче читати, бо сумнівається, що зможе вистежити за сюжетом. Там, де колись була мати, лишилася дірка. Все просто. У них були і складні стосунки, які ще більше погіршилися, коли Голлі почала самостійне життя. Значною мірою це відбувалося завдяки Білу Годжесу. Голлі важко пережила смерть Біла від раку підшлункової залози, але гора, яке вона відчуває зараз, дещо глибше і складніше, тому що, якщо говорити по совісті, Шарлотта Егібні була жінкою, яка спеціалізувалася на задушливому коханні. Принаймні, коли йшлося про дочку. А у день, коли Шарлота щиро обійняла колишнього президента, прірва між ними поглибилася. За ці два роки Голлі не часто гостювала в матері, а останній раз припав на попереднє різдво. Шарлота приготувала все, що, на її думку, любила їсти дочка. Але кожна страва нагадувала Голлі нещасливе самотнє дитинство. На столі два телефони. Особистий і службовий. Під час пандемії агенція Finders Keepers мала вдосталь роботи, хоча загалом розслідування стали складнішими. Зараз фірма закрита, а на службовому автовідповідачі записано повідомлення Голлі Піта Гантлі про те, що агенція не працюватиме до 1 серпня. Вона думала, чи не додати до стандартного скрипту «Через смерть родини, родині», але вирішила, що це суто особиста справа. Вона перевіряє автовідповідач службового телефону. Протягом 40 хвилин, поки вона була на похоронах матері, їй подзвонили чотири рази. Всі дзвінки з одного номера. Абонент залишив чотири повідомлення на голосовій пошті. Голі на мить замислюється, чи не витерти їх, бо не має жодного бажання братися за справу, так само, як дивитися кіно або читати книжку, але й відчуває, що не може, так само, як не може залишити картину висіти криво або не прибрати ліжко. «Прослухати не значить передзвонити», – каже вона собі, і відтворює перше повідомлення. «Дзвінок надійшов о 13.02». Приблизно в той час, коли почалося останнє шоу Шарлотти Гібні. Привіт, це Пенелопадал. Я знаю, що ви закриті, але це дуже важливо. Фактично надзвичайна ситуація. Сподіваюся, ви передзвоните мені якомога швидше. Вашу агенцію мені порадила детектив Ізабель Джейнс. Повідомлення закінчується. Звісно, Голі знає, хто така Ізі Джейнс. Вона була напарницею Піта, коли той ще ходив у полісменах. Але це не те, що її турбує. Її вражає, майже шокує схожість пенелопи Дал із власною покійною матірою. Не стільки самим голосом, скільки тривожністю, яка в ньому бренить. Шарлотта майже завжди була чимось стурбована. І як вірус передала постійну гризоту дочці. Щось на кшталт ковіду. Голі вирішує не прослуховувати решту повідомлень тривожної пенелопи. Жінка почекає. Піту впевнений, що деякий час не працюватиме на ногах. Він отримав позитивний результат тесту на ковід за тиждень до смерті Шарлоти. Він двічі вакцинований, і хвороба протікає легко. Каже, що це більше схоже на важку застуду, ніж на грип. Але перебуває на карантині і певний час мусить залишатися вдома. Голі стоїть біля вікна вітальні своєї маленької охайної квартири, дивлячись на вулицю і згадуючи останню трапезу з матір'ю. Справжня різдвяна вечеря, як у старі часи, мовить Шарлотта весела і схвильована ззовні, але постійно пульсуюча тривогою зсередини. Автентична різдвяна вечеря складалася з пересушеної індички, грудок картопляного пюре та в'ялої спаржі. І двох наперстків вина Моген Девід, щоб довершити враження. Їжа була жахливою. І ще жахливіше, що то була їхня остання спільна вечеря. Чи Голі сказала, я люблю тебе, мамо, перш ніж поїхати вранці? Вона не може пригадати. Єдине, що вона пам'ятає, то це полегшення, яке відчула, коли повернула за і не побачила у дзеркалі заднього виду материного будинку.